Люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук. Коли Лодзи повернувся до приймального покою, на нього вже чекав чоловік європейської зовнішності. Лодзи не міг позбутися відчуття, що ця людина чимось дуже відрізняється від решти оточення. Лише згодом він збагнув, що вбрання чоловіка не переливалося всіма барвами і не транслювало жодного зображення, як звичайний одяг цієї епохи. Лодзин навіть прийняв це як знак пошани до себе. Після процедури рукостискання і обміну привітаннями відвідувач відрекомендувався. Мене звуть Бен Джонатан. Я спеціально уповноважений Об'єднаного Конгресу флотів. Я ініціював ваше пробудження згідно з рішенням Конгресу, і тепер ми прямуємо на останнє в історії слухання стосовно проєкту «Обернення до стіни». О, перепрошую, ви добре розумієте мою мову? Англійська за час вашої гібернації також зазнала помітних змін. Вимова Джонатана позбавила лодзи відчуття вестернізації китайської та тривоги за долю рідної культури, яке не полишало його останні два дні. Вокабулярій цієї англійської виявився густо пересипаним запозиченнями з китайської мови. Наприклад, термін «обернення до стіни» Джонатан вимовляв на китайський манір. Таким чином дві мови – найпоширеніша англійська та найуживаніша китайська – і далі зливатимуться в одну надпотужну загальну світову мову, Рухаючись назустріч одна одній. Пізніше лодзи зауважив, що всі мови світу йдуть цим шляхом. Він чудово розумів, сказане Джонатаном, і думав Ні, минула це не сон. Воно чітко тримається за тебе. Але, почувши останні в історії, сповнився надії, що невдовзі зможе розпрощатися з надокучливим тягарем свого минулого. Джонатан кинув погляд за спину, аби пересвідчитися, що двері зачинені, і ніхто їм не заважатиме. Потім підійшов до стіни. Швидким рухом викликав панель керування, кількома дотиками перетворив стіни і стелю на голографічні екрани. Лодзе опинився в конференц-залі. Хоча інтер'єр зазнав суттєвих змін, стіни зі столами м'яко світилися за останньою модою. Дизайнери подбали про те, щоб максимально скупіювати стиль старих часів. Усе від величезного круглого столу трибуни до макета навислої стіни викликало ностальгію, не залишаючи сумнівів щодо місця його перебування. Поки що зала була порожня, і лише двоє клерків розкладали матеріали на столах. На подив лодзи паперові документи ще не вийшли з ужитку. Напевно, це також була данина урочистості моменту, як і вбрання Джонатана. Нині участь у форматі телеконференції – усталена практика, і це жодним чином не впливає на важливість чи значущість питань, які обговорюватимуться під час слухань, пояснив Джонатан. До початку ще є трохи часу, а ви, мабуть, погано розумієте, що коїться у світі. Чи не погодитися прослухати коротку довідку про сьогоденний світоустий? Звичайно, дякую, кивнув Лодзин. Джонатан показав на порожню аудиторію і заговорив. Я буду вельми лаконічним. По-перше, щодо територіального поділу країн. Європа завершила об'єднання в єдину державу під назвою Європейський Союз. Він складається з усіх країн колишньої Західної та Східної Європи, за виключенням Білорусі. Росія і Білорусь злилися в одну країну, але залишилися з попередньою назвою – Російська Федерація. Франкомовні та англомовні частини Канади розпалися на дві окремі держави. Є ще деякі зміни на політичній карті, але не суттєві. Лодзи був украй здивований. Оце і всі зміни? Майже два століття минуло, і я гадав, що світ змінився докорінно, та зараз практично невпізнаваний. Джонатан розвернувся спиною до конференц-зали і кивнув Лодзі. Не Невпізнаний, докторе Лодзи. Світ тепер зовсім інший. Ні, ці зміни вже починалися в наш час. Але є одна річ, яку ви достеменно не можете передбачити. Нині вже не існує супердержав, та й роль країн в міжнародній політиці загалом не така важлива. Усіх країн? А хто ж тепер править світом? Надержавні утворенням. Космічні флоти. Лодзис надобилося чимало часу, щоб вловити сенс цих слів. То ви хочете сказати, що жоден космічний флот незалежний не підпорядкований жодній з країн? Так, жоден флот не належить жодній країні. Вони стали незалежними політичними та економічними суб'єктами, увійшли до переліку членів ООН із повними правами країн-учасниць. На сьогодні в Сонячній системі існують три флоти – азійський, європейський і північноамериканський. Їх назви лише географічно прив'язані до місць, де було збудовано більшість кораблів і звідки походять екіпажі. Проте самі флоти більше не підпорядковуються урядам цих регіонів і ведуть цілком незалежну політику. Кожен володіє економічною та політичною могутністю супердержави вашого часу. Боже ж ти мій, тільки зміг вимовити лодзи. Але зрозумійте мене правильно. Земля не підпорядкована військовій диктатурі флотів. Їхня суверенна територія у космосі. Вони вкрай рідко втручаються в земні справи, тим паче це категорично заборонено статутом ООН. Тому нині людський світ поділений на дві частини – традиційне світове співтовариство Землі та об'єднання трьох флотів. Три флоти разом формують єдиний флот сонячної системи, а знайома вам Рада оборони Землі трансформувалася в об'єднаний Конгрес флотів сонячної системи. Це найвищий керівний орган об'єднаного флоту, але як і у випадку ЗОН, він більше виконує дорадчу і координаційну функцію, ніж володіє фактичними повноваженнями. Насправді, сам флот сонячної системи є суто декоративним утворенням, а справжня влада і міць усіх космічних сил людства сконцентрована в руках командування кожного з трьох флотів. Гаразд, вам уже відомо достатньо для того, щоб взяти участь у сьогоднішніх слуханнях. Їх скликали на вимогу Об'єднаного Конгресу флотів Сонячної системи як правонаступника Ради оборони землі. Тож доля проєкту обернені до стіни, нині в його відданні. Цієї миті на голографічному екрані у віконцях з'явилися зображення Білі Ганса та Кейко Ямасуї. Вони нітрохи трохи не змінилися від часу останньої зустрічі, хоча це було чи не 200 років тому. Ганс щиро зрадів і привітався з Лодзи, а Кейко Ямасухі сиділа з відстороненим виглядом і на привітання лише сухо кивнула. «Доктори Лодзи, я лише нещодавно прикинувся і з величезною прикрістю дізнався, що проклята вами планета досі обертається навколо своєї зорі на відстані 50 світлових років від нас», – повідомив Ганс. «О, це насправді лише жарт. Старий, дурнуватий жарт», – відмахнувся Лодзи, сам із себе сміючись. Але вам пощастило порівняно з Тейлором і Реєм А мені здається, що ви єдиний, хто з нас досягнув успіху. І, можливо, ваш стратегічний задум таки підвищить рівень людського інтелекту, зруйнувавши природні бар'єри. Ганьс так само, як і Лодзи, з іронічною посмішкою похитав головою. Не підвищить. Я дізнався, що невдовзі після моєї гібернації вивчення процесу людського мислення наштовхнулося на нездоланні перешкоди. Просування далі означало перехід до вивчення механізму мислення на квантовому рівні, але на заваді цьому, як і розвиткові науки загалом, став нездоланий софонний бар'єр. Мені трохи не вдосконалили людський інтелект. Якщо відверто оцінити зроблене нами, хіба що підвищили віру в свої сили та впевненість у собі небагатьом людям. На час гібернації Лодзи ментальної печатки ще не існувало, тож він не зовсім зрозумів останні слова Гайнса. Проте встиг помітити, як на обличчі Кейко і Амасугі, що досі здавалося незворушним, миттєво промайнула таємнича посмішка. Віконці раптово зникли з екрану, і Лодзі побачив, що конференц-зала вже повна людей. Більшість присутніх були у військових одностроях, фасон яких не надто змінився. Вбрання присутніх не виблискувало картинками і зображеннями, але петельки й погони ледь помітно люміністюювали. Голова Об'єднаного Конгресу флотів Сонячної системи, так само обирався за принципом ротації. У цій каденції Конгрес очолював цивільний службовець. Поглянувши на нього, лодзи не міг не пригадати Гараніна. Він, мабуть, так само почувався тут надто старим, людиною доби, що завершилася 200 років тому. Щасливцем, якому, на відміну від більшості учасників, просто за збігом обставин вдалося вистрибнути з течії річки часу. Після оголошення про відкриття слухань голова виступив із заявою. Шановні делегати. Зараз ми проведемо фінальне голосування щодо проєкту закону номер 649, внесеного на розгляд північноамериканським і європейським флотами під час цьогорічної 47-ї спільної конференції. Я спочатку зачитаю текст запропонованого законопроекту. Другого року Трисоляріанської кризи Рада оборони землі Організації об'єднаних націй розробила план проєкту «Обернення до стіни», який отримав одностайне схвалення постійних членів Радбезу ООН, і почав запроваджуватися вже наступного року. Суть проєкту полягала в розробці реалізації стратегічних планів протистояння вторгненню Трисоляриса в цей світ через приховування від софонів власних думок та міркувань чотирма особами, рекомендованими й обраними в процесі голосування постійних членів Радбезу ООН. Ці особи, згідно з положеннями спеціального прийнятого закону ООН, отримали статус обернених і надзвичайно широкі повноваження та доступ до значних ресурсів. Проєкт обернення до стіни» тривав 205 років. 100 років з численних причин тривала пауза. За цей час керівництво і управління проєктом передали у віддання Об'єднаного конгресу флотів Сонячної системи. Старт проєкту обернення до стіни» відбувся на тлі певних історичних подій. Початку трисоліранської кризи. Зіткнувшись із безпрецедентною в історії людства ніщівною кризою, міжнародне співтовариство переживало незначні до того часу страх і розпач. Саме в такій атмосфері зародилася ідея проєкту «Обернення до стіни». Це був неосмислений, раціональний вибір, а відчайдушна спроба з найменшими втратами пережити часи з невіри та відчаю. Історичними фактами доведено, що проєкт «Обернення до стіни» закінчився цілковитим провалом. Не буде перебільшенням, якщо ми визнаємо. Цей план став чи не стратегічним рішенням в історії людства. Делегування безконтрольної влади без обов'язку звітувати про свої дії – надання анархічної за своєю сутністю свободи для введення в виману міжнародного співтовариства суперечили найважливішим моральним і правовим нормам устрою людського суспільства. Під час реалізації проєкту «Обернення до стіни» багато стратегічних ресурсів витрачалося бездумно. Так побудований оберненим Фредеріком Тейлором флот москітів не мав стратегічного значення для введення бойових дій у космосі. Ланцюговий проєкт підривання Меркурія, запропонований оберненим Рейендіасом, нереально реалізувати навіть за сучасних можливостей людства. Ба більше, обидва плани були злочинними Тейлор збирався атакувати та знищити космічний флот Землі, Рейдіас пішов ще далі, він планував зробити заручниками все живе. Інші двоє обернених розчаровують не менше. Обернений Гайнс відмовився розкривати справжній сенс проекту підвищення ментальних здібностей людини, проте вже перший результат. Накладення ментальної початки військовослужбовцям космічних сил є злочинним. Він суттєво обмежує, навіть порушує свободу думки, що є основою прогресу і мовою існування людської цивілізації. Що ж до оберненого Лодзи, то він спочатку безвідповідально витрачав спеціальні фонди ООН для комфортного приватного життя, а згодом розважав публіку симулякрами ідей середньовічних містиків. Ми віримо, що зі зростанням міці людства, та перехопленням нами ініціативи в прийдешній війні потреба проєкту Обернені до стіни відпала. Час позбутися тягаря зайвої історичної спадщини. Ми рекомендуємо об'єднаному Конгресові флотів сонячної системи негайно припинити проєкт обернені до стіни та скасувати дію спеціального закону ООН. Це і є сутю пропозиції. Голова повільно опустив аркуші з текстом і обвів поглядом залу. Починаємо процедуру голосування за проектом закону No649 на спільному засіданні Об'єднаного Конгресу флотів Сонячної системи. Усі присутні підняли руки. Скидалося на те, що в цю модернову епоху голосували в прадядівський спосіб. Клерки ходили рядами, урочисто звіряли число поданих голосів «за». Голова отримав підсумкові результати і оголосив. Закон номер 649 прийнято одноголосно. Він не буває чинності з цього моменту. Він підняв голову і оглянув залу. Лодзи не знав, чи саме на нього дивиться зараз голова, бо як. І 185 років тому не мав уявлення, куди саме транслюється їхнє з Гайнсом зображення. Від сьогодні проєкт обернення до стіни вважається припиненим, а спеціальний закон ООН щодо нього скасованим. Від імені Об'єднаного Конгресу флотів Сонячної системи я інформую Білі Гайнса та Лодзи про те, що їхній статус обернених анульований, а всі привілеї, надані їм спеціальним законом ООН, скасовані. Також втрачає чинність наданий їм спеціальний правовий імунітет. Стосовно переслідувань за певні дії, статус звичайних громадян відновлюється. Голова повідомив про завершення слухань, і Джонатан підвівся, аби припинити трансляцію на голографічних екранах, а разом із нею і 200-літнє жахіття Лодзи. Доктор Лодзи, я так розумію, що відбулося те, чого ви так прагнули». І з посмішкою мовив Джонатан. «О, цього я жадав понад усе. Дякую вам, пане, спеціальний уповноважений. І дякую об'єднаному Конгресу флотів, це відновлення мого звичайного статусу. Щиро відповів Лодзи. Слухання тривали недовго, як і було заплановано. Це радше протокольна нарада для голосування за проект закону. Насправді ж мене оповноважили обговорити з вами значно нагальніші і виданніші питання. Тож кажіть, що вас турбує найбільше? Моя дружина й дитина. Де вони? Миттєво вирвалося в Лодзи запитання, яке гризло його від першої миті пробудження. Спитати про це він хотів ще перед слуханнями, відразу щойно побачив Джонатана. Будь ласка, не хвилюйтеся. З ними все гаразд. Вони ще в стані гібернації. Але я передам вам їхні дані, і ви зможете будь-коли оформити заявку на пробудження. Щиро дякую. На очі Лодзи знову навернулися сльози, і він відчув наближення до раю. Проте, докторе Лодзи, дозвольте порадити вам від щирого серця. Джонатан підсунувся ближче. Тим, хто прокидається, нелегко звикати до життя в цю епоху. Пропоную вам подати заявку лише по тому, як усталите свій побут, і призвичаєтеся до викликів нового часу. Не поспішайте. Фінансування он ще вистачить на оплату 230 років гібернації. Гаразд, А як щодо мого життя? Як мені інтегруватися в суспільство? Спеціальний повноважений засміявся. Не переймайтеся цим, бо навіть якщо не зможете призвикатися до сьогодення, без хліба не залишитеся. У цю епоху Інститут забезпечення соціального добробуту населення працює ідеально, людина може жити досить комфортно, «Навіть якщо немає роботи. До речі, університет, де ви викладали, досі існує і розташований у цьому місці. Там залюбки розглянуть вашу кандидатуру для зарахування в штат. Навіть обіцяли трохи пізніше зв'язатися з вами з цього приводу». Раптово Лодзи спало на думку те, що змусило його серце захолонути. «А як щодо моєї безпеки? ОЗТ ж прагне мене вбити. ОЗТ?» – засміявся Джонатан. «Організація «Земля 3 Солярис» повністю розгромлена ще століття тому». У сучасному світі вони не мають достатньої соціальної бази для існування. Звичайно, що є поодинокі індивідууми, які поділяють їхні ідеї. Але про організоване підпілля жодним чином не йдеться. Тож ви скрізь почуватиметеся абсолютно безпечно. Перш ніж піти, Джонатан скинув маску офіціозу, і його вбрання миттєво відреагувало на зміну стилю спілкування. Засвітилося зображенням клаптика зоряного неба. Він посміхнувся і сказав лодзи. Ах, докторе, я бачив багато історичних осіб, які поверталися до життя після гібернації. Але ваше почуття гумору не перевершене. Це ж треба накласти заклинання на зорю, Це дуже смішно. Лодзи застиг посеред приймального покою, спокійно насолоджуючись новою реальністю, в якій опинився. Після двох століть у ролі рятівника людства нарешті повернувся до касти простолюду і перед ним відкрилися чудові перспективи нового життя, незатьмареного глобальними проблемами. «І як воно, не мати привілейованого статусу, мій друже?» Думки Лодзи перервав знайомий хрипкий голос. Він миттю розвернувся і побачив Шицяна. хе, -хе ці добрі новини я почув від хлопця, який тільки не вийшов звідси». Це була справді радісна зустріч старих товаришів. Вони на перебій розповідали, що кому відомо про сучасність. Виявилося, Шицяна розбудили ще два місяці тому. Його лейкімію успішно вилікували, але під час обстеження виявили серйозне захворювання печінки можливо, пов'язана зі зловживанням алкоголем. Для сучасної медицини не склало труднощів лікування і цієї недуги. Чоловіки, мовби, в останні бачилися не цілу вічність тому, а щонайбільше 4-5 років, адже в стані гібернації плен часу не відчувається. Навпаки, їхня дружба, мов би, щороку лише міцнішала. «А я навмисно приїхав до тебе, щоб забрати з лікарні після пробудження. Немає жодного сенсу довше залишатися тут, повір мені». Шиціан уже витрушував із наплічника комплект одягу. «Трохи завелике, тобі не здається?» Лодзи підняв у руках куртку. «Ти поглянь, лише два місяці різниці в часі пробудження, а ти сущий дикун порівняно зі мною. Ну бо приміряй. Шиціан показав кнопку на сорочці, що скидалася на брошку, і розповів, як з її допомогою розмір одягу підганяється до тіла. Лодзи торкнувся кнопки, сорочка з легким шипінням почала зіщулюватися і нарешті прилягла ідеально. Те саме відбулося і зі штаньми. Ого, а ти не в 200-річному прикиді? Лодзий ще раз оглянувши цяна і пригадав, що шкірина куртка на ньому начебто та сама. Ось і мої речі втрачено за часів великого занепаду. Але родина дещо зберегла. Хоча воно в такому стані, що носити неможливо. У тебе також лишився деякий мотох із тих часів. Коли вживешся, зможеш забрати. Знаєш, друже, коли ти до кінця збагнеш, як докорінно змінилося все навколо, то зрозумієш, не такий уже й короткий відтинок часу. З тими словами Шіцян натиснув щось на курсі, і вона перетворилася на білосніжну. Шкіряний принт був лише зображенням. Я старомодний у вподобаннях. А я такі штуки зі своїм одягом можу зробити? Закачати собі зображення та змінювати їх за бажанням? Запитав Лодзи, розглядаючи своє вбрання. Можеш, але доведеться трохи помучитися з налаштуваннями. Ходімо вже. Лодзи з шицяном спустилися ліфтом у стовборі до підніжя дерева та з величезного холу вийшли на зустріч новому світові. Насправді ж, коли спеціальний уповноважений погасив проекційні екрани в приймальному покої, слухання ще не завершилося. Лодзи почув, як паралельно з оголошенням закінчення слухань пролунав чийсь голос. Він точно належав жінці, але що вона говорила, дібрати вже не вдалося. Хоча кутиком ока Лодзи помітив, як усі присутні в залі повернулися в одному напрямку. Саме цієї миті зображення остаточно згасло, і хоча Джонатан також помітив, що там ще щось відбувається, однак, зважаючи на оголошення голови про завершення і розуміючи, що Лодзи, вже позбавлений статусу оберненого, більше не вмикав трансляцію. Можливе питання, яке обговорюватиметься надалі, не призначене для вух звичайних громадян. Голос насправді належав Кейко Ямасугі, яка зверталася до голови. «Пане голово, я прошу слова». «Пані Кейко Ямасугі». Ви не є і не були оберненою. Ваша присутність під час цих слухань обумовлена лише вашим спеціальним статусом стосовно колишнього оберненого Біла Гайнса, що унеможливлює надання вам слова. Присутні не виявили жодної зацікавленості у виступі Кейко Ямасугі, тож залишили місця і попрямували до виходу. Насправді ж усе пов'язане з проектом обернені до стіни, вважалося тут густо припорошеним рештками давнини. Тож після формальної процедури голосування вони хотіли якнайшвидше забути цей історичний курйоз і більше не марнувати часу й сил. Проте наступні слова, звернені дружиною до Гайнса, прикували їх до місць. «Обернений біле Гайнсе, я твій руйнівник!» Гайнс, який також збирався був уже підвестися, ніби з кам'янів. Ноги не втримали його, і він упав назад у крісло. Делегати з Пантелищину перезиралися, а потім почали перешіптуватися, побачивши, як поступово полотніє його обличчя. «Я сподіваюся, що ви не забули, що це означає», – холодно звернулася Кейко до делегатів. «Так, нам відомо, хто такі руйнівники. Але ваша організація вже давно припинила існування», – відповів голова. «Мені це відомо», – дуже спокійно мовила Кейко. «Але як останній член ОЗТ я й далі служитиму Господу». «Я мав згадатися, Кейко. Я повинен був це зрозуміти», – промовив Гайнс тремтячим, невпевненим голосом, ніби з нього випарувалася вся сила. Він знав, що дружина – прихильниця ідей Тімоті Лірі, і бачив її фанатичне бажання змінити людський розум за допомогою технологій, але йому ніколи не спадало на думку, що головною мотивацією її досліджень є глибоко прихована відраза до людства. Примітка. Тімоті Френсіс Лірі – американський письменник, психолог, відомий як пропагандист психоделічних препаратів. У часи, коли такі речовини, як ЛСД та псилоцибін, були легальними, Лірі проводив експерименти в Гарвардському університеті. Він вірив, що ЛСД має значний терапевтичний потенціал для використання психіатрії. Також Лірі часто писав і говорив про трансгуманістичні концепції, в тому числі космічні подорожі, розширення свідомості, збільшення тривалості людського життя. Перше, про що я хочу розповісти. Справжній задум твого стратегічного плану полягає не в підвищенні рівня людського інтелекту. Тобі ліпше, ніж будь-кому відомо що цей зухвалий план неможливо в найближчому майбутньому втілити в життя, адже людські технології зупинилися в розвитку через софонний бар'єр. Ти чудово знаєш, що й ми відкрили квантову природу мислення, подальші дослідження втратили сенс, бо їх предмет прямо пов'язаний із теоретичною фізикою. Ментальна печатка насправді не випадковий побічний результат нашої роботи. Вона завжди була головною метою досягти, якої ти так жадав. Кейко Ямасугі повернулася до зали. Шановні присутні, дозвольте тепер запитати, яка доля спіткала програму ментальної печатки після нашої гібернації. Історія цієї програми не тривала, відповів представник Європейського флоту. До її закриття приблизно 50 тисяч службовців усіх космічних флотів устигли добровільно скористатися цією технологією. Так у космічних силах сформувався певний клас службовців, яких називали запечатаними. Приблизно за 10 років тому, як вилягли в гібернацію, Міжнародним судом ООН було визнане злочином використання ментальної печатки, поза як це порушенням свободи думки. На підставі цього рішення єдиний зразок обладнання – нейронний сканер із центру віри – був демонтований і законсервований. Виробництво і використання подібного обладнання суворо заборонили в усьому світі, і контроль за виконанням заборони був такий самосуворий, як і контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї. Насправді повторне використання технології ментальної печатки виявилося б значно складнішим за отримання зразків ядерних озброєнь, головним чином через необхідність використання надпотужного суперкомп'ютера. Коли ви лягли в гібернацію, розвиток комп'ютерних технологій сповільнився, а потім майже повністю зупинився. Навіть на сьогодні комп'ютер, використаний вами для накладання ментальної печатки, відносився б до класу суперкомп'ютерів. А отримання такого обладнання приватними особами і організаціями становило б надскладне завдання. Тоді Кейко Ямасугі зробила свій хід, навела перший вагомий аргумент. Вам про цей проект відомо далеко не все. Сконструйовано не один, а п'ять нейронних сканерів. І кожен оснащувався окремим суперкомп'ютером. Інші чотири сканери стаємно передав вірним людям, які пройшли процедуру накладання ментальної печатки, запечатаним, як ви їх назвали. Хоча на той час їх чисельність не перевищувала трьох тисяч, вони створили монолітне ядро всередині космічних сил усіх країн. Ганс не розповідав мені про свої плани. Цю інформацію я отримала від Софонів. Поза як Господь байдужі до упертюхів-тріумфалістів, ми не вживали проти них жодних заходів. «Яке це має значення?» – запитав голова. «Що ж тоді посперечаємося? Процедура накладення ментальної печатки не є конвейерною». Технічно її можна розпочати в будь-який потрібний момент. Кожен із нейронних сканерів може використовуватися впродовж тривалого часу. І якщо регламентне технічне обслуговування проводитиметься належним чином, досягти терміну експлуатації кожного з приладів протягом півстоліття нескладно. Отже, якщо використовувати прилади по черзі вже після остаточного виходу з ладу попереднього зразка, матимемо змогу проводити процедуру накладення ментальної печатки впродовж двох століть. Цілком мімовірно, що запечатані за цей час не вимерли, а й далі з'являються в кожному поколінні та нині, напевне, сидять серед нас. Це перетворилося на свою рідну релігію, віру, сцементовану ментальною початкою та обрядом ініціації неофітів, як добровільного прошивання ними свого розуму. Представник північноамериканського флоту запитав прямо. Доктор Ганс, тепер, коли ви вже не маєте статусу оберненого, а отже й законних підстав для того, щоб дурити цілий світ, Будь ласка, дайте відверто відповідь перед усіма представниками, які прибули на ці слухання. Ваша дружина, або якщо вам простіше руйнівник, говорить правду? Правду. Важко кивнув Гайнц. Але ж це злочин. вигукнув представник Азійського флоту. Цілком можливо, що так воно і є, знову кивнув Гайнц. Але мені, як і вам невідомо, чи дожив хтось із запечатаних до сьогодні. Це не суттєво», – зауважив представник Європейського флоту. Я думаю, що наступним нашим кроком. Має бути пошук нейронних сканерів, які залишилися, та їх деактивація чи повне знищення. Що стосується запечатаних, то мені здається, якщо вони добровільно стали на такий шлях, це не порушує жодних законів, які діють на сьогодні. Так само, як і накладення ментальної печатки на інших добровольців, адже в такому разі самі оператори ментального сканера діяли під впливом запрограмованих вірувань чи переконань. І подібний стан може розглядатися як один із видів неосудності. Отже, нам не слід перейматися тим, що справді сьогодні ще є запечатані. Знайти нейронні сканери та встановити контроль над ними – цього цілком достатньо. Справді, якщо до лав об'єднаного флоту сонячної системи затисалися декілька людей, які свято вірять у нашу перемогу, це не так уже й погано. Принаймні, від цього шкоди не буде. Це приватна справа і нам зовсім не потрібно знати, хто ці люди. Хоча я й не бачу жодного сенсу в цій ментальній печатці, бо нині вже не лишилося людей, «Які не вірять у нашу перемогу? Вона очевидна», – зазначив інший представник. Кейко Ямасугі саркастично посміхнулася, та посмішка здавалася надто то відсторонено від сьогодення. Жоден із присутніх за життя не бачив подібного виразу на людському обличчі. Це радше нагадувало полотно стародавнього майстра – випадковий зблиск місячного світла на лусті змії, що ховається у високій траві. «Які ж ви наївні, сучасники», – мовила Кейко. «Які наївні». Тихою луною озвався Гайнц і ще нижче похилив голову. Кейко Ямасугі повернулася до чоловіка. Гансе, ти ж почав приховувати думки від мене ще задовго до того, як став оберненим». «Я боявся, що ти зневажатимеш мене», – відповів Ганс, не піднімаючи голови. «Скільки разів у нашому будинку і бамбуковому гаю, загублених у тиші нічного кіото, ми мовчки дивилися одне одному в очі. У твоїх очах я читала безмірну самотність оберненого, бачила нестримне бажання виговоритися». Скільки разів ти був за крок від того, щоб розказати мені все? Чи сам пам'ятаєш, як часто ти бажав сховати обличчя у моїх долонях і зі слізьми розповісти всю правду, зняти з душі тягар, отримати бажане полегшення? Але щоразу на заваді ставало покликання оберненого і обов'язок перед людством. Обман, задурювання голови, навіть найдорожчій людині, були частиною твоїх зобов'язань. Отже, мені не лишалося нічого іншого, як вдивлятися в твої очі в надії відшукати бодай найменший слід, натяк на справжній хід твоїх думок. Ти гадки не маєш, скільки безсонних ночей я провела в нашому ліжку, коли ти міцно спав, а я чекала, щоб ти заговорив уві сні. Ще частіше я уважно спостерігала за тобою, вивчала кожен крок, ловила кожен погляд. Під час твоєї першої гібернації я знову і знову згадувала кожну деталь, але не тому, що тебе не було поряд, а щоб мати можливість розгадати твої справжні задуми. Довго мені це не вдавалося. Я знала, що на публіці ти носиш маску, але й те, що під нею, залишалося для мене загадкою. Рік за роком я билася об цю стіну, аж поки ти, пробуджений з гібернації, не прийшов до мене в голографічній хмарі нейронної мережі мозку. Я знову побачила твої очі і усе зрозуміла. За вісім років твоєї гібернації я помудрішала, набралася досвіду, а ти залишився тим самим. І тоді я збагнула все. Саме з того моменту я знала справжнього тебе, глибоко закоріненого зневіреного, переконаного ескапіста. Таким ти був ще задовго до обрання оберненим, таким залишився і після призначення. Єдиною справжньою метою для тебе стала організація виходу людства. Порівняно з іншими оберненими, твій геній полягає не в обманні задля приховування реального стратегічного задуму, а радше в приховуванні твоїх щирих поглядів і думок. Але тоді я ще не збагнула яким чином, завдяки дослідженню людського мозку, процесу мислення, ти планував досягнути своєї мети. Навіть після появи ментальної печатки ще не могла цього збагнути. Аж поки, лягаючи в гібернацію, не пригадала їхні очі. Очі добровольців, які зголосилися накласти на свій розум ментальну початку. Це був вираз твоїх очей. І так я змогла розшифрувати той твій погляд, що я трив мені розум, але залишався загадкою. Я збагнула твій справжній стратегічний задум, але запізно. Мене заморозили, щоб розбудити в майбутньому. Представник північно-американського флоту зауважив. Пані Кейко Емасугі, не думаю, що ви повідомили нам щось аж надто цікаве. Нам усім добре відома історія проєкту з накладення ментальної печатки. На першому етапі пройти процедуру зголосилося приблизно 50 тисяч добровольців. Усе відбувалося під найпильнішим контролем та з дотриманням усіх вимог регламенту. Так воно й було, – погодилася Кейко, – та легко контролювати можна лише зміст символу віри. Процедуру з технічної точки зору контролювати значно складніше. Але згідно з документами, які збереглися з тих часів, технічний нагляд за нейронними сканерами також був досить суворим, і перед введенням у експлуатацію проводилися численні випробування, – заперечив голова. Кейко лише ледь похитала головою. Нейронний сканер – надзвичайно складне обладнання. І будь-яка процедура нагляду має сліпі зони. А як побачити зміну плюсу на мінус у сотнях мільйонів рядків програмного коду? Цей факт у минули увагу навіть софони. На мінус, коли ми відкрили модель взаємодії нейронів, за якої кожне твердження сприймається як істини, Гайнц змоделював таку саму взаємодію, але з протилежним знаком, що формує сприйняття твердженого як хибного. Саме цього він і потребував для досягнення своєї справжньої мети, бо приховав своє відкриття від усіх включно зі мною. Це було зовсім нескладно, тому що обидві моделі взаємодії подібні, різниця полягає лише в напрямі передавання певного ключового сигналу між нейронами. Тим часом, як у математичній моделі ментальної початки ці варіанти різнилися лише одним знаком – плюс чи мінус, твердження з позитивним знаком сприйматиметься як істине і з негативним – як помилкове. Гайнспота й уніс зміни до програмного коду – всіх п'яти ментальних сканерів, замінив лише один знак із плюса на мінус. У конференцзалі запала мертва тиша, подібна до тієї, що панувала тут два століття тому, коли під час засідання РОС із обговорення проєкту вибухів на Меркурії Редіас продемонстрував світові запобіжник мерця на своїй руці та заявив, що вибуховий пристрій схований десь у будівлі. «Докторе Ганс, що ви накоїли?» Голова в гніві повернувся до колишнього оберненого. Гайс нарешті підняв голову і присутні побачили, що його зблідле обличчя набуває нормального кольору, голос у нього був такий самоспокійний і впевнений. Я визнаю, що недооцінив силу людства. Ви досягли фантастичного рівня прогресу. Вірите чи ні, але я також схиляюся до думки, що людство переможе в майбутній війні, і ця моя впевненість майже така міцна, як і ментальна печатка. Зневіра ескапізм двох минулих століть справді видаються комедними. Але, пане голово, я хочу сказати світові: неможливо примусити мене покаятися в тому, що я зробив. Ви не жалкуєте за вчиненим? вигукнув представник азійського флоту. Гайнс підняв до нього погляд. Тут питання не в тому, чий я мені в чому кається. Питання в принциповій можливості цього. Я скористався ментальною печаткою і закарбував у собі твердження: все, що я зробив як обернений, було правильним. Всі здивовано перезирнулися. Навіть Кейко розгублено оглянула на чоловіка. Гансі з посмішкою повернувся до неї. «Так, Люба, якщо ти, звісно, дозволиш так себе називати. Тільки завдяки цьому в мене стало б духу для реалізації задуму. Так, тепер я вважаю, що чинив і чинитиму цілком правильно. І я абсолютно в цьому переконаний, хоч би що відбувалося довкола. Я використав ментальну печатку, аби стати Богом, а Бог ні в чому не кається. І коли в не надто віддаленому майбутньому... Трисоляріанські загарбники зазнають поразки від значно могутнішої людської цивілізації. Ви все одно залишитеся вірним своїм переконанням, – запитав голова, а в його очах читалося більше цікавості, ніж подиву. Я досі вважаю, що вчинив правильно, і всі мої дії в проєкті обернені до стіни цілком виправдані. Звичайно, за незаперечних фактів моєї неправоти доведеться пройти через пекло. Він повернувся до Кейко Масугі. «Люба!» Тобі ж відомо, що одного разу я вже витримав ці тортури. Коли вважав, що вода отруйна. Давайте повернемося до подій сьогоднішніх. Представник північно-американського флоту зупинив дебати. Це лише припущення стосовно того, що запечатані могли дожити до наших днів. Прошу не забувати, що події, про які ми говоримо, відбувалися 170 років тому. Якщо така організація чи група осіб все-таки збереглася донині, то чому ми не бачимо жодних ознак їхньої діяльності? Є два пояснення і відповів представник Європейського флоту. Перше, або проштамповані справді давно зникли і це пуста тривога, представник Азійського флоту закінчив його думку. Або ж ми просто не помічаємо жодних фактів їхнього існування і діяльності. А це справді лякає.